Коли станеться із ним непоправне, бо, може, сьогодні й диму не залишиться від тебе. А ти жаль свого світа, свого віку. Він знайшов Мирославу біля дівочої землянки. Як любий? Не голосом очима запитала і потягнулась до нього. Усе гаразд. Вже ділочко маю. Мирослава журно подивилася на нього. Нелегке, щоб дуже, то не дуже, так і знайшов, як сказати. І рукою бережно торкнувся її стану. Та Мирослава щось відчула, і голос її став по-материнськи незимним, як в годину їхнього першого прощання. Бережи себе, Данивко, бережи. Постараюсь, удав безжутність. Як поважчили твої коси. Бо випала роса, похитала головою Мирослава. Роса війни. Данил ж знову згадав своє. Отак От вони й говорили про любов. По стабілізатор вгрузла в землю ота бомба, що цілилась у дорогу, та впала недалеко від неї біля діброви. Данила й близнята покружляли коло неї і взяли за лопати. Чорноземі з зіллям полетів на всебіч, оголюючи металеве тіло. Гладку маємо свинку, поплескав рукою бомбу Василь. Летіла вона вниз. А чи не полетимо тепер з нею угору, жартує Роман і пильно дивиться на Даниле. А хіба він знає, що буде далі? Одначе втішає хлопців. На її начинці полетять у безвість вороги і припадає вухом до обшивки. «Що ж вона може сказати?» «Багато може сказати, якщо в ній лежить бісова машинка». Василь блідний, а Роман посміхається. «Чого б?» Коли бомбу разом звалили на бік, Данило нагнав подалі від ями близнюків, а сам примастився біля неї і заходився вивертати капсуль-детонатор. Тут у хід пішли на пилок та плоскогубці». Знешкодити бомбу вдалося швидше, аніж сподівалися, і він почав її заарканювати мотузком. Після цього Данило вискочив з ями, гукнув близнятим, щоб привели коні. Ті під'їхали на своїх червоногрівцях, здали їх назад до бомби і проворно почали ув'язувати мотузям, що тягнулись од неї до штельваги. Добра худоба вихопила смертоносну ношу. І, перекочуючи, її по траві, потягнула до лісу. На галявині бомбу вивільнили від мотузків. Данило підійшов до воза, на якому сиділи сагайдаки Чигирин. Узяв від скриньки молоток зубило і наказав. А тепер про всяк випадок, від'їжджайте подалі від нашої цяцьки. Тільки ж обережніше, хлопче, благально подивився на нього Чигирин. Буду старатися. Данило підійшов до близнюків, які вже розсілися на бомбі, немов на колоді, і смалили саморобні цигарки. І ви, хлопці подали від цього нещастя. Як ти подали? – здивувався Роман. А хто ж у вас буде молотобійцем? Я – коротко відповів Данило. Та нащо вам стільки слави? Прийміть мене хоч поденщиком до неї і показуй всі зуби. «Іде, Романе, не мороч голови!» «От уже такого ніколи не сподівався од вас. Піду скаржитись, Мирославі!» Коли близняти підійшли до воза, де сиділи сагайдаки чи гирин, Данила приклав зубило до бомби, отак, щоб рубати її впоперек, поперек, і злегка вдарив молотком. Зубило ковзнуло, а на залізі залишився шрам». Мовчиш, прислухався до бомби. Ще удар, і ще міцніший, і зубило пробиває цупку обшивку. Непевна посмішка затінявилась на обличчі незвичайного майстра. Тепер легше було розполювати одяганку бомби, Впевненіше діяли і молот, і зубило, а крехти толу почали висипатись на траву. Ось що їм зараз дорожче золота, за роботою Данили незчувся, як до нього підійшли Сагайдак, Чигирин і близнята.